Të gjitha kërëndërimët, lefdatat më të plohët të më apsolutët, janë vetëm për Allahun Gjellit Jelalu, Zotin e botra ve kriusin e gjithsisi, për shëndajtjet salavatët e Zotin Gjellit Jelalu, të mirët e ti, të gjithët e të buërët, të grëmbulluërët, të kënjeriju më i mirë, Muhammedi aleyhi salatu vë selam, pasajnë bë shokët e ti besnik, bë familjën e ti të ndërshme, bë gratët e ti të pastërta, e të gjithë muslimanët e së të të ndjejë ka rrugën e ti me të mira dheri në ditën e fundit të kësaj bote. Të dëruar gjëmatlitën, dëruar të brandishëm, dëzvaçdojmë me lejnë e Zoti Gjellit Gjellaluhu duke nda dhisa qaste për para khutbës e gjumas dhisa minuta në mënir që të pasurojmë dhijën tonë të fornizohëmi në përgaditjen e valijgjës për të Allahu të barë kjova të ala Andaj, dhe të ndalemi edhe sot në këtë ditë të begat shme të zotit Subhane Huvete Ara në një tem e cila është bështë dëshmëri e temave të kaluvara ku kemi e, përcaktu të të flasim për disa prej moraleve dhe virtiteve dhe tërbijeve të muslimanit të cilat kanë dërlidhe të ngusht me besimin prapo flasim për disa moraleve për disa bërtyte dhe cilët të mira të cila duhet besimtarit i këtë në vetëve të në ti të stolisët me ta dhe në skeshëmërit të largohet të kontrëtëve të tyre. Andaj kemi përmenë se disa prej moraleve janë të lidhur angusht me vetë besimit. Ma dje, disa prej moraleve në varsisë e sa është i si stolisu njëriju me ta, sa bardë për e tyre, aq edhe ndoshta mbar të prej prej besimit, nga se janë të ndërlidhura njëra me tjetrën me shkak dhe pasojë, janë të ndërlidhura njëra me tjetrën në rolin dhe raportin e shkakut dhe pasojës. Sikur që kemi përmendë, çështja e rënës gënjeshtrës e cila ka të boje ngushtë me besimin, një njerëi i cili është adaptuar, është familiarizuar me rënën, është Formu tek ai klim e përshtatshme që çdo herë të rrejnë mos ta tregon të, të, të vërtetën, të jet tek ai shumë natyrshëm që të rrejnë dhe ta paraqet gjithmonë kundër të na asaj çka ka vepruar apo ka dëgjuar, ky njerëz pasaj natyrshëm do të ketë probleme edhe në në besimin e tij, nga se çdo send e pranon në preventiv, çdo send e pranon me me mundsinë e rejnës përshkak në tërshmëri se cila është kriju të kaj për e rejnës ekspëmerat. Vasta e përmendëm dhe disa për e vyrtiteve tjera të cila tham të thamë bon se kanë të bojnë me besimin. Sot me lejnë e Zoti Gjeli Gjelalu do të mundohemi që të përmendim një vler tjetër, një vyrtit tjetër, i cili është shumë i lidhur me besimin. është shumë i lidhur me shehadetin. Mabet fiqalan la ilahe illallah muhammedur rasulullah. Dhe kjo pastaj edhe në reflekset e veta që i ka në jetën e besimtarit. Para se të vazhdoj në këtë temp, neve duhet ta kemi parashysh se shpesh janë ato kërkesat e njerëzve të cilat kanë të bëjnë me disa brej tematikave të njohura që shpesh har kërkohen, që neve nuk duhet të flasim për kësoj temash por duhet të fokusohemi të ajo e cile është ditore, duke e cekëtu abdesin, e formën dhe namazit, e sare qate i ka e kështë u më rakë. Kjo është pjese e fejse Zotë i Gjellë Gjellë, por kjo nuk është e tëra e cila në mungon neve, nuk është e tëra e cila në mungon neve, neve në mungon një pjesë e bolshme, e vyrtiteve dhe moraleve, andaj duhet të fokusohem dhe duhet të alarmohem Vedvejta dhe të tjerat Që të formohemi dhe ndërtohemi Edhe më mirë në aspektin moral Shpirëtror Në aspektin e themeleve E shtyluave të Të fese Zotë i Gjellelu -Gjell E pastaj aty të tok Gabimet të cilat bawa në juridikën E islamit Në abdes Në namaz Në agjërim Kjo është pjesë e përdytshme Kjo është pjesë më e natyrshme Që ka mundët me mendot Por se Nuk është e natyrshme merrjet. Kjo është vështirë përmirësohet. Nëse njëri prej neve i pozicionet recitati, a e të reqati, aja ka lexuar tahiatin asa ka lexuar? A e ka thonë Fatihana nuk e ka thonë. Kjo është pjesë e teknikës e cila le të përmirësohet, le të rremëtohet, le të kthehet prapë. E vetni oj, e vet dini një njëri cili ka dije dhe ta shpjegon. Çka duhet të bëj kur e harroni recetën? Është letë e përmirësueshme. Por kur dikush e merr gabim apo i bëhet dves me rreth, kjo është bon e vështirë e përmirësimit. Kjo është e vështirë më vetë. Nga sa ti u gabon aty, madje asçi e vet dikand çish me luan rënën. Dhe kjo është më problematikja. Dhe kjo është më e vështira në në rregullim. Ai i cili mësohet me dallaverë, ai i cili mësohet mi gënji njerëzit. Një me i manipulua ta, kjo është shtirë përmirsohët, ka nevoj për proceset gjata, për seancat gjata dhe disa, ta largohje këtë ves nga, nga vedvetja e ti. Andaj, mos të fokusohemi të ajo e cila, letë përmirsohët, e të shmangëmi asaj e cila, shumë shtirë përmirsohët. Andaj, njërzit fokusohen aty, dhe e zmadhojnë ataj e cila me dy minuta ndreqët. Njërzit natërshëm, e bojnë të madhe ata e cila shumë me një me gjlis për mirësohët dhe vijen ven por se shumë prajtë këqijave dhe veseve të liga të cilat e jazajnë frimën në shëqërijës neve nuk i kushtojnë kujdes neve nuk flasim për to dhe nuk flasim për metoda dhe forma dhe rrugët të cilat në ndihmojnë që të i largojmë ato vese të liga anë do kërishë një parathanje shumë e shkurëtër që ta dim se cila ma e rënësishme që të vendosët e njëriju e cila është më pak e rënësishme jo që nuk është e rënësishme por sa ajo e cila na merë një minut në përmirësim nuk duhet me na e morë ta njëjtën neve në diskutim e përmirësojmë një minut dhe kalonëm të, të këtjetra dhe flasmi për një moral i cili në gjuhën e venga mberi sallallahu aleyhi sallem quët et ed apo et tani çu ka thon nga me ngameri aleyssalatu wassalem me ju an ton ju shtipe i thoin mos ngutja me çeni matshum me çeni jo i nxituar do të flasim për mos nxitimin për verifikimin e xërave dhe të vepruarit me urgji kjo është një moral çu shpesh herë neve na mungon apo e kundërta i cilë jo zhvesh shpeshherë është i prandëshëm tek neve por shpeshherë i gjej njerëzit ngutën nuk janë të matshëm më njëherë do mi pa rezultate më njëherë shlom fjalë e dëgjon një rreth at po ashtu kokë hiç pa e verifikuar hiç pa e shqyrtu çashtu tho çysh mundet mos bëgon ti s'rren tek i këshir mirë ai e di sa ai çka po i kanzon nuk kesh pe atë veçka i veri vigonjela ço shtohen veprime shpejt veprojm shpejt nxitojm pa urcish pa shart veprojna pse vall nga se na mungon cilësia e maturis cilësia e veprimit kadale cilësia e të vepruarit në me moment andaj do të flasim për këtë cilësi se si ka ardhur në Kur'an dhe si ka ardhur në Sunet din e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe se si diëtorët e kanë pa cilësi shumë të rëndësishme dhe nëse njëri u është i cilëcuar me ngutje dhe është në tabiatin e ti joj matëshëm shpejt vepron, shpejt nëzhehet shpejt reagon kë njëri mundet me pas pasojat mëlloja në jetën e kësaj botët dhe në botën në botën tjetër fillim ishtë Allahu Gjelle Gjellelu në surën e Risra e ka cilëcu njëri unë me me ngutje për nga krijimtaria ti pra zotë i unë gjele gjelalu në surën e lisra e cilëson njëri ju nëse në tabiat dhe në krijimin e tivet ka ngutje ka thënë Allahu të varë kjo vë tjara wa kenel insanu ajula dhe njëri ju është ajul ajul i ngutëshëm i jo i matër pra mrejnë dhe e kena ngutje mrejnë dhe e kena ngutjen, kushë që duhet shumë punë, më fitu atë cilësinë, më turis, më xeni i matshëm, më xeni pormbajtur, më xeni frenuum, mos më vepru më një herë, mos më reagoj më një herë, mos më reflektoj më një herë, por më e mot, më shikua, më rishikua, doni një herë me, me, me, me stërholluar, me, me me shoshit mir, ia vlen anuk ia vlen nga se njëriju nuk i ko djeta e ko një jet e ko një jet me të cilën jet e fitëm jetën e përgjithmonëshme jetën e amëshushme e cila nuk thejet prapa dhe nuk i ko dëshonësa të kishë qenë me dëshonësa kretë kishin hje ati ku duhet të kishë mishku në akhirat e të na ishdo në mundësia këthe o prap në kretë e dim që ka dhët me bo në kretë e dim që ka dhët me bo por se Zotë jo në Gjellë Gjellë në e ka dhonë një mundësi. Në e ka dhonë një mundësi. Andaj, Allahu Gjellë Gjellë në surën e lisra, fillëmisht e cilësa një rion, së është ingutëshëm, ngutët tepër. E tani ngutja, ngutja përfshin shumë fusha. Mos maturia, përfshin shumë fusha. Përfshin me Zotë, përfshin me pengamberin, sallallahu a.sallam, dhe përpëshin me njërzët. Për nga mërja rejë salatu vë selam, nga ka të reguhe në shumë për e adhidheve të ti se maturia, me qeni urt, me dhe pru me mend, me dhe pru me mozëngutje, kjo është cilësitë të cilëve dënë zotë i unë gjellë gjellë luhu, edonë Allahu të bareke vë të ala. Ndërsa në Kur'an, ne dhe e shof me se shumë prej kriminelve, tëset Allahu i ka qëtë kriminel, apo i ka qët Jo besimtar Njën nga cilësi që ua ka Pohu atyre O është ata ngutën O jes të agjilu në kebil adheb Ka thënë Allahu Gjelle Gjelalu Dhe ata po të thëmë tyjo Muhammed Në siel ma shpejt dënimin Siel e dënimi Dhe kjo ngutje Allahu Gjellale ka përmenjë Se njeri u ngutët edhe në lutje Wa jedhjul insanu Bi shërri dua e hu Ka thënë Allah, u gjellëgjellë, u njëriju lutët me, me duatë të shërrit. Ka thënë i për një apasi, kur e pengon gruja, e pengon fëmija, ja pri shefin makina, apo atëherën e atëko e kanë pasë kapshën, qëfar ka ndohë? Ka ndohë malkimi. Njëriju kur nërvozohet me dikan e malkon, kurse në ngon gruja e malkon dhe e kunder ta. E kështë me ngutën e Allah u gjelëgjeletet njëriju po ngutët dhe po lutët me shërë shërë po lutët por se njëriju është objekt që të gaboj e shpesh nga se me gruinë e ti ka vazhdimisht raport me thmijinë e ti ka vazhdimisht raport me babënë e ti ka vazhdimisht raport dhe është e pamundër as kush më s'mi aprish dikush ka mi aprish dikush s'ka me shkum për puthje me ta kam i thonë qështu si amune si ti Shmendoj si ti, zveproj si ti Tani vjen shpreje Nngutja apo mos ngutja e ti Andoj dhe adho u gjelëgjelëlu Shpesh njeri u bandua Me sherd Sa nane e malkon fëmijën e vet Pse, ja ka prish një vet Apo, kur drit Më s'pafshini O malkopsh, ekstumeral Dhe pastaj njeve që dijit Me sesin njerëzit, pastaj në jetet e tyre Kanë probleme nërsa e ka, e ka e ka mbush kupën me doha këndërti, e ka mbush kazanin, e ka mbush gotën me, me doha këndërti, dhe njërëzit e mbushin e te projnë në, në lutje të, të këqia. Kjo është një riu, kjo është një riu dhe të gjithë në e vedim vetë vetën, se si ngutë e mi, dhe se si lutë e mi kapimisht, e se si shprejnë malkime të gabuara. Andaj, Zotë, jonë të pare kjo e të ala, në të regonë se... Njëriju nuk duhet të ngutët Filëmisht Në qështë që në raportit me Zotin Gjellë Gjellë Qëfar dëmë ton Mos maturia Qëfar pëngon ngutja Dhe qësa është e mirë Që njëriju mos ngutët Për nga meri sallallahu a.s. Thane hadith Të gjithve U pranohet lutja Të gjithve u pranohet lutja Njëri që li lutit allahu Gjellë Gjellë Gjellë Allahu Gjellala pranan Nëse Allahu Tebarke vë Teala është i tërpëshëm Hajijun Ishka dhonë për nga meri sallallahu aleyhi Vësëllem Për nga meri sallallahu aleyhi Vësëllem Për nga meri sallallahu aleyhi Vësëllem Ka dhonë Allahu Gjellalu është i tërpëshëm Kur dikush i qëndurët Allahu nuk e lesë brast Mirë po Thotë për nga meri sallallahu aleyhi Vësëllem Njëri ju ngutët Ngutët Edhe thotë u luta së mu përgjith pro pengamberi sallallahu ari sallallahu ari sallallahu kërrejt problematikën në njëriut ku e e sil te, te ngutja pro a i ngutët dhe thot une u luta dhe nuk mu përgjith lutja do me thot se ngutja shkakton të lashe edhe në në pranimin e doas pro filimisht në raport mes robit dhe zotit Njëri ju idel të lashe Si idel të lashe Duke e lutë zotin e vetë të barë kjovë të jara E pasta ngutje e ti i banë problem Allahu nuk e do ngutje Kur ti ngutë është Thu, qka mu lutë mo Prej kur jam du lutë Sa lutë që ti ku mba Jom lutë dhe jom lutë Dhe nuk mu është përgjith E zotin e vetë të barë kjovë të jara Mu këta do me anashkaluve Mu këtë pikë dërma nashkallue, që ti të vazhdojsh me lutje, që ti të vazhdojsh me lutje dhe ti shmangësh asaj se ti e ke thonë një lutja po nuk e ke thonë. Andaj, e para prej të këqijave të cilat i ka mosmaturia dhe ngutja është se një riu... Mësme. e parën nga të këqijat të cilat neve në shaktohen nga ngutja është njëriju mos të, të ngutët në lutjen e ti nga se ngutja në lutje e, e anashkallon e anashkallon dhe e shmon përgjigjen e Zotit të pareke vë të Allah adhe në këtë aspekt njëriju nuk duhet që, që të ngutët njëriju nuk duhet që, që të ngutët gjithashtu djetarë nga në dhanë ngutja është problematike edhe në në qëshqen e mësimit dhe marje së një hurive dhe marje së mësimeve Andaj Allahu Gjellegjellu pengamberin sallallahu aleyhi sallem e ka këshilu e në Kur'an që aj mos të ngutët dhe mos të nëziton gjuhën e ti në ledzimin e Kur'anit nga se kjo të të shkakton të lashe në perceptimin asaj e cila po i shpallën Andaj Zotë i unë Gjelle Gjelluhu E mëson Për nga merin tonë salam, Që shkohar në surën El Qiyame Që lutja e ti Që ledzimi ti Të jetë shumë i matër Të jetë shumë i kujteshëm Që dhe me dhanë se Kër njeri unë ngutët Edhe në mësim Edhe në ledzim A ti ishkakto o të telashe në Në përceptim Ka dhenë Allahu Gjelle Gjelluhu La tu harrikbihi lisanaka Lita gjelabih Inna alejna gjem'ahu Wa kur'ana Fa idha kara'nahu Fa tabi' kur'ana Ka thënë Allahu gjelë gjelaluhu Duke i vendosë ligjë Për nga mberit arë i salatu e salam Dhe dhe neve duke na e vendosë Regulore të mësimit Që njëriju edhe kur marë mësim Edhe kur marë një huri Dhe pranon informacione Ajë nuk duhet të ngutët nga se ngutja dhe mos maturijati kanë mishka këtu të telashën në operacionin i cilin do në marrën në dijes këtën Allahu Gjelle Gjelaluhu la tu harrik bihi lisanëk lita gjelabi mos e lëviz gjuën shpejt tuk e ledhu Kur'anin pra Gjibril a.s. ja ledhu në Muhammed a.s. Kur'anin pe nga me në sallallahu a.s nga friga që mos pishpalët diqka e kish për man men ka fillu mungut ka fillu mungut kjo ndohë të krejt në zanë si e ja ledzon ma shpejt hoqës që mos t'i ike diqka në zanë si e ja ledzon profesorit diqka e thot në simin ma shpejt që mos në bete diqka pa thon apo por se Allah u gjelevala thot ndryshe la tu harri këbihi lisare mos e ngut gjuhën mos e ngut Gjuhën, pëse lita e gjelebi Që të të përshpeshtosh dhe të nëzitosh legzimin In ne alejna gjem'ahua Kur'ana Ne e mbledhim Kur'anin dhe ne i ta legzojm ty Pra, të legzuar i të shpet Të mësuar i të shpet Në ngutja në mësim dhe legzim është problematike Andaj edhe në mësim dhe pranimin e informacionit Në ngutja është, është problematike sa për e neve kemi këtë problem duke vilun nga shkullimi, po pasaj deri në edhe në lojmet e përdiq me në raport dërme dveti sa në zonë si ngutët dhe dështon ngejlë, ngejtë prapë, dësaj cilin në ngutët e mërë mësimin me kujdes i kushton në mësi, e përësëri disa herë, e detalizon i shikon hovësit i andon ja, ja, ja, ja, ja imësit dhe e shyrton me vëmendje e bartë në fletorën e ti e kështu më da për procedurave të, të mësimit a i cili në ngutët edhe e percepton materialin i cili ka ardhë në, në në liber më mirë andaj zotë i unë qëllë gjele luhu në të regod në Kur'an se në ngutëja në mësim është e keqen është e keqen nga se shkakton dame shkakton dame për shembu sa prej neve formojnë abindje për një nxarje për një ndodhi Për një histori, për një lajmë të dikujt, nga ajo se najmi ngut. E tha, pa e tha u raj. E dëgjohë oj lajmë minune, pa e dëgju mirë ki. E ka dëgju pjesë lajmët, e ka dëgju pjesë në gjarjes, pasaj pjesën tjetër, kjo e tregon. Kjo është këputje dhe ngutje. Kur ti kështu i tregon në gjarjet, ti si ki ka zdu realitetet. Do shta dikush të thonë që ashtu që shpothu ti. Andaj Allah u gjele gjelele ve tregon se ngutja është problematikë edhe në marjën e emosimeve është problematikë edhe në perceptimin e informacioneve Duke fillun nga Kur'anit Duke murë njëri me emsu Kur'anit duke ungut Se s'kam vaktun e Dhe mës pa që vakt shko leje këtë pun Se s'bad këme ngutme Kjo duhet jetë Kësa i duhet përkushtim jetësor Kësa i duhet përkushtim me komplet qenjën të anë edhe tërsin të ane. Andaj, të mozngutemi në marrën e informacioneve. Të mozngutemi në marrën e mësimeve. Kjo vlen nga më i vogli, delitet më i madhe. Andaj, në përshemu, fëmijut, ja përsërisim një fjalë. Ja përsërisim nga delë, që ta përcepton mirë. Dhe mësusi i mirë është a i cili mës, i amëson në zëndzëve të ti mësime në nga delë. Dhe aje, pa qarta, e cili është në zëndzësit e n a i cilirë fiton shpejt regull, po shpesh herë, standardin jështë dhe nuk është në, në kuptimi shpejt, andaj duhet nga dalsim, duhet maturit, duhet vendosje e sendeve me, me urci. Kështu që, si kur që është lutja, në lutje, nëzitja dhe mos, maturia e keqe, është njët edhe në, në mësim. Andaj në lajme, e tha filani, e dëgjova rastin, pa e pas dëgju rastin, Ma ka thonë muë, i që pa ja thonë, ose ja ka thonë, po kje e ka cungu pas taj lojimin, e ka coptu, e ka mor një piesë, e ka lonë një piesë, dhe aty ku ka dojshme plëcu e, e ka plëcu nga vedvetja, kje të kjo është nga, nga nëzitimi, ma dje dhe vrasjet, që gjithë të shohë me ta shte pika e tret, që e ka përmendë allohu të vare kjo vëtjala, ma dje dhe një grumbull i vrasjeve, ndodhe nga nga ngutja, nga ngutja, njëri cili � e matë mirë vepron me verifikime e shyrton mirë e shoshit mirë këj njëri s'ka mundësi në, në shumicet e rastëve me, me ahuq nuk ka mundësi me ahuq por se nëzitja, ngutja të bëj me shpetë se s'ka ko kjo i s'jel të lashët e mdoja andaj edhe mësimet e njërzve edhe kapacitetet e tëre do njëherë vinë në diskutim nga ngutja e tëre e treta Dhe se ne kam përmen djetarët është se mos mërveshjet dhe polemikat dherje dhe tevrasja vinë nga, nga ngutja. Andaj Allahu Gjellegjelluhu i këshiloj edhe sahabët e ti, të nga meri sallallahu aleyhi sallem, që mos dëngutën luft. Mos lasmi për vendetjera, që në luft zakonisht, në luft zakonisht, ka nevoj për dë njëherë nëzitim, se ti në prit shumë armiku së prit të si të kishë vakë me prit a i së prit nga so shtë qështë i luftë andaj Allah u gjele gjelele dhe në luft ju tha sahabe dhe keni kujdes nga se nëse nguteni nga se i ka limitet e dhe ta ku të lejot më nëzituve ku nuk lejot më nëzitu tha Allah u të varë kjo vë të ala i dha dharab të mfil ardi dhe ju ku të marshonin e për tok ku të goditni në për tok Me, me luft ku ka morë pjesë edhe për nga beris e selen dhe, se dhe shumë prej shokve të ti radhiallahu anhu me arlad thad Allahu i gjelle gjelalu hu e ju pastaj e takoni dikani cili ju jap juve selam alka i lejkumus selam dhe ju jap juve selam apo ju pastaj nuk jam mirë në panasuj selamit a tha nuk e tha që shë tha Kjo ka nevoj për shërtim Anda një ndodhi për ndodhive të sahabëve të pengamberit sallallahu a.s. Ishte se ata dulën kështu në marshim Me, me qetat e tyre dhe brigatat e tyre Dhe marshonim në rrug të Allahu Gjellelalu Dhe një një rast për rastëve Nisa njërës dhanë selam Dhe dhanë e jemi dërzum Dhe thanë që Ne dhe jemi në fejnë e juve por se ata nuk dini më shprej dhe më shpreja është varfori e njëriju të cilat duhet më diskutu nëse dikush për shembu do në me e than një fjall po a i së podi më shprej na duhet me jatëgjit dikani cilit do më shprej dhe e kupton nëse dikush do në me bo akt mardhesh e biznesi trekti e shqitblerje dhe ki njëri cili zotënon pasuri së shti aft me foj së shti aft me shkrujt na duhet me jatëgjit dikani cilit i di me shk Në të të mja gjeti ka një cili të di me foj Dhe mos mja hang hakin e ti Se së di më shprej, nuk do me than se me manipulua ta Andaj një ras prej raseve Ata nuk dini më shprej Nuk diten me than jena muslimat Qik e shprej e nuk e dinin Po a than sabatna Në e ke milon fen ton Him të juvja Por një prej komendantave Ungut Dhe nuk e mur parasysh këta Dhe ndodhiv rasja Asaj gambiri, për nga veri sëllem kërë lë emru për këta Allahu gjellë gjellë luhu I qërtoj Tha kini ku idej sfe të bejenu Shërtojnë mirë kërë të jo thojnë të kush një qka Gëse nuk është puna Ngurtja juve nuk ja vërsi të nxërat Të hune vihi aradat dunja Por se kjo ngutje Munët me ju nga tru edhe në meselë më trana Ndështë a ju jeni duke shikundë në një interes kësaj vote Kini po njëzit interes gji Po, po, po, që ashtu e shpejtën pojëm. Aj e vetë për cilësit e materialit, e vetë për cilësit e artikullit, e vetë për cilësit e veturës. Aj ka, nuk i ka. Ki ngutët, otë keti ka. Dëshira e ti për me shitë malin, dëshira e ti për të apërfitu materialin, fillon e ngutët e rrenë, e pas tajaj e kërkon blersi, këtë manipulusin se ti nuk e këtë regu realitetin për performancat dhe cilësit e cilat ja këtë regu e malit tënë dhe artikulit tënë. Por kjo nga ka ndodhë, të dëhunevi një aradat dunia, nga se ju e sinonit malin e kësaj vote. E kun njëri unë e sinon malin e kësaj vote, ngutët. Ti e pyjt njëri unë, e pyjt njëri unë nga se po donë me boshit blerje. A i koki këto cilësi, të të, të të po e ko këta këta po të gjitha do t'i ko dhe ngutën do të gjitha parstaj ndon e keqia andaj mosmaturia ngutja nëzitimi ojë zhvesja atyre të cilët punojnë për interesat veta dhe ngutën dhe ngutja atyre u shorben në në qarkullimin e e interesave të tyre të andaj shumë prej vrasjeve thëtë Allah u gjelëgjelëlu se ka ndon nga, nga mosmaturia mos verifikimi ande dhe Allahu Tevareke u Teala ya ayuha alladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabaynu ojtë cilat keni besuar nese ju vjen juve yu një lajmëtar një informator ju vjen dikush me një lajm ju vjen dikush me një rafem ju dofton diçka fatabaynu shërton e mirë çka ka thonë ai Shurton e mirë që ka thonaj, pse? Nga se ka mundësi me godit një popo, apo një njeri, apo një klasë njërzve, gabimisht. E godit një gabimisht, e gjikoni gabimisht, ngrit një mbita, kuza gabimisht, sa pre njërzve neve kemi para gjykim e për ta, nga se i kemi besu dikujt gabimisht sa për njerëzë i mendojmë të këqy se i kemi besu dikujt gabimisht jemi ngut, i kemi thamë po që ishë po thu ti, e s'ka qenë qashtu se kemi verifikua andaj neve në islam kemi verifikim kemi maturi, nuk kemi nevoj me ngut proceset, nuk kemi nevoj me ngut në gjarjet, nuk kemi nevoj me vepruve me se jemi duke u ngut e ponapret diçka shumë shumë e madhë, andaj shumë prej vrasjeve Allahu Gjele Gjelelu i këthen shkacet e tyre në në ngutjen dhe mos verifikimin e lajmeve. Gjithashtu, në raport me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, njeriu në raport me pejgamberin aleyhi salatu wassalam duhet më çën i matur. Duhet të respektoj fjalën e tij. Më e dëgjoj mirë fjalën e tij që ka thënë aleyhi salatu wassalam dhe në varësi prej kopjes së matshme që e bën ndaj sunetit pejgamberit aleyhi salatu wassalam, aç edhe ulzon Zoti vetë te bareke we teala, por një njerëz i cili nuk ngutet qarshi fjalët e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem, nuk ngutet kashi traditës së tij në veprime, në fjalë, në xhikime, e kështu me radh, as e udhzon Zoti vetë te bareke we teala. Waman yuti ar-rasul fa kad ata Allah, allahu. Ka than Allah te bareke we teala, kush i bindet pejgamberit alayhi salatu selam, ai u jbind Allahu u jeli jelalu. Kërë pra neve duhet kemi kujdes me pengamberin ton Alehi salatu e seram Deri sa Iman Maliku Iman Maliku hoxha i Medinës Kërë ka kazu hadithet pengamberit sallallahu aleyhi sallam E ka madhru me gjlisin E ka madhru kuvendin E ka madhru e dëgjusin E ka madhru e atmosferën dhe klimën e cila është krijuë Kërë ka kazu e hadithi pengamberit Alehi salatu e seram Andaj Iman Maliku as njërnu ka të regu hadith Pa u pastru me gusël pa u pasru në tërsi, pa u li me parfime të shtrejta, pa i vesh petka të shtrejta, pa qenë shumë i pashem dhe i dukshem dhe e ka madhru me shlisin dhe pasaj ka nkazuhet, a ditet për nga mberi të lejni salatu dhe i ka nkazuhet nga dale, i ka nkazuhet nga, nga dale, pse nga se rëfimi nga delshem, siguron edhe kapje nga delshme dhe kjo kapje nga delshme e madhruon, e madhruon fjallën, e madhruon Ati cili e ka thonë, këtë fjallë Shumë për e tjetarën e ka thonë Ai cili e ka thonë hadithin e për nga mberit sëllem Shpejt Ja ka hangër hakin hadithit Dhe ai cili Nuk ja jepë kitë veshin e vetë Ati cili për po ka thonë hadith Ja ka hangër hakin për nga mberit sëllem Shumë për njerëzve Kur të gjojnë hadith I prishin ftyrat Bojnë gjeste Dhe japin me isharejt e ajte ma shpejt Dhe kitë kjo është nga Mos edukata të tërë me pengamberin Alehi salatu së selam Dhe kjo ka pasoja të vështira Andaj neve kër të dëgjojmë aditën e pengamberin Alehi salatu së selam Nuk kemi të dëgju që dëkan Pengamberin Alehi salatu së selam dush me dëgju Mangadal se prindin tanë Mangadal se plakun tanë Mangadal se hajiën tanë I cili flet ka dale, e ti leaflet kadale e ti mund dohesh me me ja dëgjoj disa fjalë shumë prej fjalë ndoshta sjan tamam por ti e dëgjon se ka respekt gazet timoshum dorza pejgamberi alay salatu selam oj mbi të gjithë oj mbi haxhit oj mbi oçalar oj mbi, mbi dietar oj mbi të gjithë është mas allahu xhel gjele xelalu andaj duhet përqushtim i madh kur të dëgjohet fjalë pejgamberit alay salatu selam do kjo është nga nga maturia kjo është nga nga maturia Në ditë të brëditëve në raport me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam një njeriu ngut ishte duke ndar plaçkën e luftës pejgamberi alayhi salatu sallam pasuri të cilën e kishin grumbulluar dhe po e ndante alayhi salatu sallam me xhikimin e tij ai e vendoste ai e ndante dhe aka dikush i cili ndan më mirë se ai alayhi salatu sallam dhe u ngrit një njeriu dhe tha Ya ja, Muhammad i'dil fama adilta Tha, o, oh, Muhammed, bohu i drejt, se s'poje i drejt Bohu i drejt, se s'poje i drejt Po ndonë nga bimisht Pijep diku që ka s'meriton dhe s'pijep ati i cili meriton Qëka ndodhi me këtë ngutje? Qëka ndodhi me këtë nëzitim? Dhe nga meri sallallahu alaihi sallam dhe subhanallah I madhësht Allahu Ku shgjikon drejt që si më shgjikon june? Ku shgjikon drejt që si më shgjikon june? Atër tha Pre këti njëriut Do të dalit dhe të njerës të, të cilat Ta njetën do të ngutën Ta njetën do të ngutën Tha halit i miluëlit Ja Rasul Allah Ma jep leje të ekzekutoj kët Këtë mos Edukuas me ty dhe Reben dajteje Pa për nga mësëm jo Leje Nga, nga ky do të dalit një grupi cili E legjojnë Kur'ani Po nuk e kuptojnë nga se ngutën A lexojnë edhe fjalën tonë por nuk e kuptojnë nga se ngutën. Nëse ai është ngut me Muhamedit (sallallahu alaihi wasallam), çfarë thon për të tjerat? E xhikon më një herë, zbrit sankcione më një herë, zbrit barat morja mbi njerëz më me një herë, kin ngon nga se ata edhe me Muhamedit (sallallahu alaihi wasallam) janë ngut. Tha, bojë drejt. Do të thon ti je i pa drejt. A nda një ngutje ku kushtoj çe edhe djemtë të tyre, edhe nipat të tyre, ti je ngutshëm. Andaj nuk duhet njeriu të mungut në asnjë prej çështjeve. Dorsa në Ligjrat e ardhmë do të flasmë se çfarë pasoi aka ngutja në raportë ndërnjerzore, në raportet tona ndër me vetë, bab me birr, birr me bab, nxanc me profesor dhe profesor me nxanc, gruaje me burr dhe burr me gruaje, e kështu me radh për i shum raporteve të cilat neve i kemi në shoqërinë tonë, e cila është e pranueshme, ngutja dhe nxitimi i madh në raportet e njerëzve e lutem i Allahun te vare keuta e ala, që Allahu t'na i rregullon neve veset tona. Mash'Allah qalo O Xhelal nga Te Ligat, Nabian Allahu Xhelal me virtute dhe morale të mëdha. Elusmi Allahun Tevareke u Teala, që Allahu Xhelal Xhelalun Mustafa njerëz të ngutshëm. Nabian Allahu Tevareke u Teala njerëz të urtë dhe të veprojnë me maturitet. Elusmi Allahun Tevareke u Teala, që Zoti i Onjë Xhelal u veprat e mira Allahu ti ban qabul. Veprat e liga Allahu ndaj fal. Aku qawli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu innahu hu al-Ghafurur Rahim. Walhamdulillahirabbil alamin.